Това беше втората лекция. Втората идея – маймуната. Учителя казва, маймуните са хора изостанали в своето развитие. Хора, човешки души, изостанали в своето развитие. Те не са могли да се издигнат в развитието си. Те са останали назад. И казва учителя, околната наука поддържа че маймуната е произлязла от човека. Всички онези единици, казва учителя, които са минавали по пътя на развитието си и са се спънали. Един ден те са се видоизменили и са станали маймуни. И учителя казва, маймуните това са недоразвити хора. Разбира се, този въпрос има и хубава страна. Недоразвити хора. И каза учителя, така седи въпроса. Днес те са недоразвити, в тяхната еволюция има застой. Но при по-благоприятни условия, които ще им се дадат след време, те ще се развият. В далечно бъдеще има надежда за тях. Като дойде време да се въплотят като хора, те ще подемат своето развитие. Учителя казва, аз считам, че маймуните са хубави диаманти, но не шлифовани. И казва, те са, се, те са се отказали от душата си и не са искали да ползват душата си. Затова те са били лишени от нея. Те не са оценили душата и затова са слязли надолу. Те са се отрекли от развитието и затова са провалили се хора, т.е. провалени хора. Но няма ли сега и много хора провалени? И така, учителя казва, днес има много хора, които са кандидати за животни. И много животни кандидати за хора. Маймуните не са животинско царство, а провалено човечество. Провалено човешко мислене. И казва учителя, вие казвате, Облечени са в козина. Но тия маймуни са бъдещи хора. Те бавно се приготвят за хора в горите и сега те са съхранени, защото горите не са толкова покварени, както градовете. Ще обясня. Тук те повече се съхраняват, а другото хубаво нещо е, че те не са в тяло на крокодили. Там управията е прекалено трудна. Няма нахранен крокодил. Нещо страшно. И като спи, и като не спи, и като е жив, и като е умрял, се е гладен. Някой казва, това е преуспяло същество от милиони години. Никакво Така, Но това е, там са други уроки, други неща. Така. Учителя казва, маймуните са изостанали, но те чакат своето време. Има нещо, казва учителя, което липсва на маймуната, но на човека му липсват много повече неща. В маймуните има и нещо благородно. Тези забулени хора няма да бъдат винаги в застой. За сега те имат свободна енергия, но нямат път. Пътят им е отнет. За да могат те бавно да се подготвят в съзнанието си за дългия път към разума. Сега тяхната енергия е свободна и играеща. Те са предпазени същества и за сега те нямат истинска реалност, а само енергия и възприятия. Те са в междинно време, когато за тях ще бъде отключен. Тайният вход към развитието.